Wa rahmatullahi wa barakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna 'abduhu wa rasuluhu lana nabiyya ba'ad sallallahu alaihi wa ala alihi wa mazidah wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسئلون به والأرواح إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Faman yuta'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'ad fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan menjadi sebab Kita semua dimudahkan oleh Allah Untuk masuk ke dalam surganya Amin ya rabbal alamin Ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah <coughs> Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-usul min al ilmi al-usul Karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthamin rahimahullahu ta'ala Kata beliau rahimahullahi Setelah menyebutkan tentang bab al-mufti wal-mustafti Berikutnya beliau menyebutkan al-ijtihad Bab tentang ijtihad Ta'rifuhu Definisinya adalah ya, Al-ijtihadu al lugatan Badlul juhdi Lidraki amrin syaqin Ijtihad itu secara etimologi, secara bahasa Artinya badlul juhdi Pengerahan atau mengerahkan kemampuan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang berat. Nah, ini usaha keras ya untuk mendapatkan sesuatu yang berat atau yang sulit. Nah, wastilahan, adapun secara terminologinya, secara, secara istilah. Kejtihat itu adalah badlul juhdil idraki hukmin syar'iyyin. Pengerahan kemampuan ya, Usaha keras dalam mengerahkan kemampuannya untuk meraih untuk mendapatkan hukum syar'i. Ini yani untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, itu uh, apa namanya? Definisi ijtihad yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah. Masyaallah taala. Dalam penjelasannya beliau mengatakan fal ijtihadu ijtihad fi dalam syariat itu secara istilah adalah nah ayabdhula ayabdhul al insanu taqatahu wa usha'ahu li idraki ijtihad itu secara syar'i adalah Seseorang mengerahkan seluruh kemampuannya ya, Usahanya Untuk mengetahui hukum syar'i. Nah Wa'alaihi maka dari dasar ini kata beliau Faman akhada kitaban Wa nazara fihi wa hakama bima yagtadihi hadal kitabu Falaisa bimujtahidin Oleh kerana itu ya, Barang siapa yang mengambil sebuah kitab Sebuah buku Kemudian dia melihat pada buku itu, kemudian dia meng menghukumi sesuatu berdasarkan uh, konsekuensi atau keharusan dari kitab tersebut, maka orang seperti ini bukan mujtahid. Nah, balhada mukallidun bahkan ini adalah seorang mukallid. Liannahu liannahu qallad as sahih al kitabi. Nah, karena dia mengikuti pemilik kitab. Ya. Dan kata beliau waman raja'al kutub wa bahatha ma'al ulama'i fi hukum masalati Dan barang siapa yang muraja'ah, dia meneliti, dia dia mutalaah kitab-kitab, kemudian dia melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kajian bersama dengan para ulama dalam hukum satu permasalahan, hatta awsalahu dzalikal bahthu Mengalulamai, dan merujuk kepada kitab untuk mendapatkan pendapat. Jadi, ini adalah cara untuk menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Jadi, ini adalah cara ya, untuk menentukan apa yang ini adalah cara ini adalah cara untuk menentukan apa yang betul dan apa ini adalah cara untuk menentukan apa yang betul dan apa Terhadap kitab-kitab para ulama, ya, per semua perkara ini menyampaikan dia pada satu hukum, maka ini disebut sebagai seorang mujtahid. Nah, kenapa? Dia nahubadalah juhduhul idrokihazal amri. Karena dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan perkara ini. Nah, masyaAllah Taala. Wal mujtahidufil haki, katiwal alim kata beliau. Ini masih dalam syarah beliau, ya, dalam penjelasan beliau. Seorang mujtahid itu Hakikatnya adalah seorang alim. Seorang ahli ilmu. Nah. Ammal muqallidu fasa ya'tina annahu laysa bi'alimin bi'ijmain ulama. Adapun seorang muqallid. Muqallid itu akan datang nanti insyaAllah pembahasannya. Sesungguhnya dia bukanlah alim. Bukanlah ahli ilmu. Berdasarkan kesepaka kesepakatan ulama. Nah. MasyaAllah ta'ala. Baik. Kemudian kita beliau melanjutkan matan dari kitab al-usul al kata beliau mujtahidu, seorang mujtahid itu nah, tadi ijtihad ya, pengerahan kemampuan segala kemampuan usaha untuk mendapatkan satu hukum syar'i atau mengetahui sebuah hukum syar'i i. nah itu ijtihad pelakunya siapa pelakunya adalah mujtahid pelakunya adalah mujtahid -muj wal mujtahid kata beliau adalah orang yang mengerahkan ya seluruh kemampuannya. Nah, berusaha keras dia berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuan dan usahanya untuk perkara itu. Ini untuk mengetahui hukum syariat tersebut. Nah. Masyaallah taala. Jadi ijtihad itu perbuatannya. Nah. Dari kata ijtihad ijtahada yajtahidu ijtihad dan nah, pelakunya disebut mujtahid. Nah, Baik. Kemudian kita boleh rahimahullah syurutul ijtihad, syarat-syarat ijtihad. Lil ijtihad dishurutun minha. ijtihad ini ada syarat-syaratnya, di antaranya kata beliau awalan ay ya'lamu Nah, ay ya'lamu minal al-min al-adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa hadithihi. Syarat-syarat ijtihad itu yang pertama adanya dia, ya seorang mujtahid itu dia mengetahui dalil-dalil syariat. Dalil-dalil syar'i ya apa yang dia butuhkan dalam ijtihadnya? Seperti ayat-ayat ahkam, ya, ayat ayatul ahkam maksudnya ayat-ayat tentang hukum-hukum. Nah, tentang hukum-hukum. Dia bikin pula hadis-hadis tentang hukum-hukum. Nah. Masyaallah taala. Jadi dia mengerti ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Ya. Kemudian yang kedua ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil haditsi wa da'fihi. Kemakrifatul isnadi wa rijalih wa wa ghairi zalika. Yang kedua syarat yang kedua dalam ijtihad itu hendaknya dia mengetahui sesuatu yang terkait dengan eh uh, al hadith wa da'fihi. Keabsahan kevalidan sebuah hadith dan kelemahannya. Nah. Ya. Kemaripatan isnad diwarijalihi wakoih redalika seperti pengetahuan dia memiliki ilmu pengetahuan tentang isnad, ya, tentang uh, mata rantai periwayatan hadis warijalihi dan para perawi perawinya ya, dan yang selainnya. <coughs> nah, jadi tidak gampang, ya. harus belajar ya, ada ilmunya. Ya. Kita mau tahu satu hadis itu sahih atau taif, ya, itu ada ada ilmunya ya demikian pula mengetahui sanad-sanad sebuah hadis demikian pula para perawi-perawainya itu ada ada ilmunya dan ada kitab-kitabnya tersendiri alhamdulillah nah masyaallah taala jadi dia harus tahu ini yang kedua ini ya poin yang kedua poin yang ketiga ayyari fan-nasikh wal mansukh wa mawaqi' al-ijma'i hatta la yahku hatta la yahkum bi mansukhin atau mukhalifin lil ijma'i. Nah. Hendaknya dia mengetahui annasikh wal mansukh, mana dalil yang nasikh sebagai penghapus, ya. Dan mana dalil yang mansukh, dalil yang dihapus, ya. Wa mawaqi' ijma'i dan dia harus tahu tempat-tempat perkara-perkara yang di situ ada ijma', kesepakatan ulama. Supaya apa? Supaya dia tidak menghukumi, ya mengambil hukum menyimpulkan satu hukum dengan ya hukum yang sudah terhapus atau jangan sampai dia menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang menyelisihi ijma menyelisihi kesepakatan ulama nah ta'ala jadi dia dia harus tahu nasikhul mansuk dibikin pula mawakil mawakil ijma kondisi-kondisi ya, atau tempat-tempat di mana para ulama bersepakat maksudnya dia harus tahu E, pada satu perkara di mana ij, uj, ulama bersepakat di situ. Nah, umpamanya ada satu masalah masalah A umpamanya dia harus tahu oh ternyata dalam masalah A ini ada ijma, ada kesepakatan ulama. Nah, kenapa? Kalau dia tidak tahu di situ ada ijma, jangan sampai nanti apa? Dia menghukumi sesuatu. Ya. Umpamanya dalam masalah A dia menghukumi sesuatu dia dia, dia dia menghukumi A ini menyisihi ijma ulama padahal ulama sudah ijma di situ. Nah, masyaallah Ta'ala ia harus mengerti tentang hal tersebut kemudian yang keempat ayya arifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin atau taqyidin atau nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalika nah hendaknya dia mengetahui sang mujtahid itu mengetahui ya sesuatu dari dalil-dalil tersebut sesuatu yang ya hukum bisa berbeda-beda di dalamnya Ya. Berupa taksis pengkhususan atau kuit ya. dibikin atau yang sel, atau yang semisal dengannya supaya dia apa supaya dia tidak menghukumi sesuatu yang menyisih hal tersebut. Nah, masyaAllah Taala. Jadi dia harus mengerti juga eh, tentang eh, taksis takiid dan seterusnya. Nanti akan sebliih sebutkan juga pada poin yang kelima. Nah, masyaAllah Taala. Kena ada dalil, ya. ada dalil umum, ya, ya. atau enam dalil umum. <coughs> Kemudian ada dalil yang lain mentaksis dalil umum itu, sehingga tidak berada dalam keumumannya lagi. Nah, atau dalil yang mutlak, ya. ada dalil lain, ada dalil lain yang mentakiat dalil tersebut. Nah, masyaAllah taala. Ini sudah berlalu pembahasannya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu dalam pelajaran kita ini. Nah, alhamdulillah. Nah. Ya, pembahasan tentang taksis, takyid mutlak, muqayyad dan seterusnya itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Makanya nanti beliau sebutkan. Nah, poin yang kelima kata beliau, ayya arifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bidila bidalalatil bidalalatil alfadhi kal'ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani yang kelima dia harus mengetahui al-lughah, bahasa ini yani bahasa Arab maksudnya nah. dan usul fiqh ya. dia harus tahu lughah, bahasa Arab dan usul fiqh ya. yang terkait dengan dalalatul al-fadhi dalalatul ya dalil-dalil dari lafaz penunjukan dari lafaz tersebut nah seperti al-am al-khass al-mutlaq ya, dalil yang muqayyad atau yang mujmal atau yang mubayyan dan yang lain-lainnya atau yang semisalnya dengannya supaya dia menghukumi sesuai dengan uh, konsekuensi dalalah tersebut dalalah tersebut ya dalalah dari dalil tersebut nah masyaallah taala ya makanya ini uh, Ikhwani wa khadi fil rahimani warahmatu kumullah. Sering saya ulang-ulangi, saya mustahil bagi seorang uh, yang tidak mengerti bahasa Arab untuk bisa berdalil, ya, mengambil sebuah istimbat, ya, atau setidaknya uh, dia berhukum, dengan, uh, dia menentukan satu hukum atau memilih satu hukum. Kalau dia tidak mengerti bahasa Arab ini dasarnya, dia bikin pula usul fikih. Ya. Dan aib bagi seorang uh, orang seorang yang dipanggil ustad. Ya, dia diustadkan, disebut sebagai ustad ya, Tapi dia tidak mengerti Bahasa Arab, ini aib Nah, Allah musta'an nah, Ini banyak, di negeri kita sangat banyak orang-orang seperti ini ya, Apalagi sudah tampil di Youtube Tampil di TV, Masya Allah ya, Bahas ini, bahas itu Apalagi dia berbicara tentang terorisme Dia baca kitab saja salah-salah ya, Baca baca judul, judul kitab aja salah Kemudian dia salah-salahkan juga Ya Sebagian orang-orang yang melakukan terorisme dan segala macamnya atau orang-orang eh, apa namanya yang terkontaminasi dengan paham teroris atau paham khawarij ya, gara-gara katanya membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, subhanallah. Kemudian diambil kesimpulan apa? Kitab Drusaniah itu, ya, kumpulan-kumpulan fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah sumber Teroris atau di situ teroris mengambil Ajaran atau sumbernya Subhanallah Nah Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dia sendiri baca kitab saja Tidak beres Nah Bagaimana dia mau menghukumi Kitab ad durur ya, Yang berisi Belasan jilid kitab ya. Dia sendiri baca Judulnya saja salah-salah Bagaimana dia mau baca semuanya Dalam satu kitab itu Kemudian dia ambil kesimpulan ya, Kesana kemari Subhanallah ya, Membuat fitnah di mana-mana Dan ini Semuanya, ikhwani wa khatifillah rahimah ni wa rahimahkumullah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Allah akan tanya dia tentang apa yang dia perbuat. ya. Apalagi sampai memfitnah alim, salah satu alim dari kalangan para ulama kaum muslimin. Nah. <tuh> Jadi dia harus mengerti bahasa Arab dan dia harus mengerti usul fiqh. Yang keenam, ayyakuna indahu kudratun yitamakkanu biha min istimbatil ahkami min adillatihah. Dia memiliki kemampuan. Ya, agar dia uh, mampu untuk melakukan istimbat ya melakukan istimbat pengambilan dalil dalil-dalil hukum dari dalil-dalilnya nah masyaallah taala ini enam poin yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala walajtihadul qada yatajazzau fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi au fi mas'alatin min masa'ilihi dan ijtihad itu ya Kot kita jaza. Nah, kita jaza itu maksudnya terbagi-bagi. Jadi enggak enggak harus dia dikatakan seorang mujtahid di, di seluruh permasalahan agama. Karena orang yang seperti ini sangat langka Ya, tapi terkadang ijtihad itu ada pada bab-bab tertentu. Fyakunu fi babin wahid. Maka bisa jadi ijtihad itu pada satu bab tertentu umpamanya. Ya, dari bab-bab ilmu yang ada atau di sebuah satu masalah di antara masalah-masalah yang ada. Nah, masyaallah ta'ala. Karena ada ada bisa jadi ada orang <kuh> ya, dia mujtahid dalam satu permasalahan, umpamanya dia dia mutamakin, dia hebat, ya dia dia dia uh, menguasai ilmu faraid umpamanya, ilmu warisan. Ya. Tapi kalau bicara masalah hadis ya, bicara masalah uh, yang lainnya lemah dia, enggak enggak bisa. Tapi dalam masalah faraid dia punya ilmunya dia dia dia hafal bahkan dia punya bahas ya punya uh, kajian kajian atau riset riset ilmiah tentang faraid maka orang seperti itu kita katakan dia mujtahid dalam masalah itu saja. Nah terkadang bisa terjadi seperti itu atau ada seorang alim di kalangan ulama yang dia memang mutakosis dalam ilmu hadis umpamanya ya mutakosis dalam ilmu hadis ya. mutabakhir dia adalah orang yang mendalami ilmu ilmu hadis. Nah Masyaallah taala. Kata-kata kan berarti dia mujtahid apa? Dalam ilmu hadis itu. Walaupun mungkin dalam hal yang lainnya dia tidak tidak bisa, tapi dalam hal itu dia dikatakan sebagai mujtahid. Ini bisa bisa saja terjadi kata beliau rahimahullah taala. Nah. Masyaallah taala. Berikutnya kata Pengarang rahimahullah taala ma yalzamul mujtahid sesuatu yang harus dilakukan oleh sang mujtahid yalzamul mujtahidu ay yabdhula ay yabdhula berkata badala yabdhulu nah nah badala yabdhulud yalzamul mujtahidu ay yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi ya Seorang mujtahid itu harus untuk mengerahkan seluruh kemampuan usahanya untuk ma'rifatil hak, mengetahui kebenaran. Nah, sumayyah kumubimahu harolahu. Kemudian dia menghukumi sebuah hukum sesuai dengan apa yang tampak baginya. Fa'in as-sabab, fa'dah wajron. Kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wajron ala jihadihi, wajron ala isabatil hakki. Pahala satu pahala. Ya, terhadap ijtihadnya, kesungguhannya dalam mencari kebenaran itu, ya. Yang kedua, pahala atas isobatil haqq karena dia mencocoki kebenaran. Nah. Karena fi isobatil haqq izharun lahu amalan lahu, karena dalam <coughs> mencocoki kebenaran itu ada bentuk izhar, menampakkan kebenaran tersebut dan mengamalkan amalan itu. Eh, mengamalkan kebenaran itu. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun tapi kalau seandainya dia salah dia keliru maka baginya satu pahala wal khata'u maghfurun lahu dan kesalahannya itu diampuni dalilnya adalah sabda Nabi SAW alaihi wasallam idza hakama al hakim fash tahada falahu ajrun kalau seorang hakim dia berijtihad, kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Wa idah hakama fajita hada summa akta falahu ajrun. Dan kalau dia menghukumi satu perkara dengan ijtihadnya, ya, kemudian dia berijtihad, ya. ternyata kemudiannya dia keliru, salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Nah, masyaAllah tala. Walaupun dia salah kata. Syekh Muhammad bin Salih al Thaemin, rahimahullah, kata beliau, "Wahada wa in sorih fi annal mujtahid, wain axta'ah falahu ajarun." Ini sarih tegas dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang tegas menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mujtahid, walaupun dia salah, walaupun dia keliru, maka baginya satu pahala. Kenapa? Li'an nahu taibah wahari soala idrakil hakki. Karena dia sudah capek, ya. Dibikin pula dia sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ya untuk mencapai kebenaran. Naam, wa lam dan dia tidak di diberi taufik untuk mencapai meraih kebenaran itu. Fayakun lahu ajrul ta'bi, maka baginya pahala lelahnya capa pahala capeknya, pahalanya itu baginya. Nah. Amma ajrul isobati, fa mahrumun minhu karena lam yusib. Adapun pahala ya, meraih kebenaran ya karena pahala ee uh, Meraih kebenaran ya, Dia tidak mendapatkan hal tersebut Kenapa? Karena dia tidak benar Jadi kesimpulannya Kalau seorang mujtahid ya, Dia sudah bersungguh-sungguh Dia melihat dalil ya Dia baca kitab-kitab para ulama Kemudian ternyata ya, Ejtihadnya ketika dia menghukumi satu hukum Ternyata dia salah di situ Keliru Orang yang seperti ini tetap dapat satu pahala Kenapa? Karena dia sudah bersungguh-sungguh Dia telah mengerahkan kemampuannya Untuk mencapai atau meraih kebenaran Walaupun dia tidak mendapatkan atau dia tidak mencocoki kebenaran tersebut. Nah. Jadi pahalanya dari sisi apa? Kesungguhannya, ijtihadnya mencari mem, uh, membahas melakukan riset, kemudian meneliti, mengkaji dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala capeknya, yang kedua pahala karena dia mencocoki kebenaran. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajib alaihi tawaqquf. Kalau tidak tampak baginya satu hukum, ya, sudah dicari, dicari, dicari, dicari, dicari, ya, ternyata dia sudah capek, sudah tidak bisa, ya, ternyata dia tidak mampu, ya, tidak, tidak tampak baginya hukum tersebut, maka wajib bagi dia untuk tawakuf, dia diam, ya, tidak mengambil sikap. Wajaz taklidu hina idin lid darurah, maka boleh baginya untuk taklid. Ya. Tentang taklid ini akan kita bahas insyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang ya, di akhir pembahasan kitab ini insyaallah. Nah, boleh dia taklid kenapa? Hina, boleh dia untuk melakukan taklid, yakni taklid ya, ikut kepada satu ulama atau uh, pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama pada kondisi itu karena karena darurah, karena darurat. Nah, Masyaallah taala. Ya. Kata beliau dalam syarahnya menjelaskan hal ini Ya, jika jika jika jihadi al adillati. Kalau seorang mujtahid sudah berijtihad dan dia melihat pada dalil-dalil ya dari dalil maksudnya dari dalil al Quran dan Sunnah Nabi SAW dan dalil-dalil yang lainnya yang telah kita sebutkan. Nah, ya. Wafiq akhwil ulama dia juga sudah melihat dari dalil ucapan-ucapan para ulama walauhin lam yatabayan lahul hukmu akan tetapi tidak jelas baginya hukum yang belum tampak baginya nah, dalam kondisi seperti ini wajib bagi dia untuk diam dan tidak mengambil sikap falayah kumu bigitihadin maka dia tidak dia tidak menghukumi dengan ijtihad nah, dengan dia tidak menghukumi dengan ijtihadnya tadi kenapa dia belum belum tampak baginya uh, hukum dalam permasalahan itu. Wa fi hadhihi alhal wa fi wa fi hadhihi alhali Maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk taklid ya. Karena kondisi darurat, karena darurat. Kenapa? Lianallahu taala, lianallaha qala til muharramat. Karena Allah berfirman tentang perkara-perkara yang haramkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Fahamtu ghayra baghin Fama itur fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ismi fa innallaha gafurur rahim. Nah. Dalam dalam dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu boleh untuk dimakan. Yang penting dia apa? Bukan niatnya untuk uh, melakukan dosa. Ya. <coughs> dalam kondisi kelaparan dia mau makan tapi tidak ada makanan kecuali makanan yang haram ya. Maka boleh bagi dia untuk makan, makanan yang haram tersebut. Kenapa? Karena darurat. Kalau dia tidak makan, bisa mati dia. Ya, Umpaknya orang yang kelaparan, tidak ada makanan. Kecuali ada babi di situ. Boleh tidak, boleh tidak dia makan babi itu? Darurat. Ya, kalau dia tidak makan, bisa mati. Boleh dia makan babi, makan. Nah. Tapi, kalau daruratnya sudah hilang, tidak boleh lagi dia makan babinya. Nah, di dalam kondisi darurat seperti ini, boleh. Ah dalam perkara yang haram, dibolehkan. Hakada'aidon. Ya. Al-mujtahid, dibikin pulas sang mujtahid. Jika lama tidak ayat terwassala ilal haki, fi ma'yaroh. Jika dia tidak mampu untuk sampai kepada kebenaran, dia tidak mampu untuk meraih kebenaran pada perkara yang telah dia lihat yang, yang telah dia lakukan yang sudah dia bahas, dia sudah teliti, dia sudah mengkaji, ternyata belum tampak baginya kebenaran. Dia belum mampu untuk sampai kepada kebenaran tersebut fainnahu yajibu alaihi ayyataqaf ayyatawaqqafa maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk tawakkuf dia berhenti dia diam dia tidak mengambil sikap wahin aidin yuqallidu liddarurah dan dalam kondisi seperti ini dia taklid kepada ulama lain ya karena darurat liqaulihi liqauli qaulillahi taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum bertanyalah kalian kepada ahli dzikir ini ahli ilmu Ya. In kuntum la kalau kalian tidak tahu. Surah an -nahal ayat 43. Nah, adapun pembahasan taklid, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, pembahasan terakhir di kitab Al-Ushul min Ilmi Al-Ushul ini adalah pembahasan taklid. Nah. Masyaallah taala. Jangan beliau sebutkan uh, apa namanya? Uh, pembahasan taklid ini secara rinci, dibikin pula Uh, Pembagian-pembagian taklid Jenis-jenis taklid ya. Demikian pula uh, Tentang fatwa muqallid uh, Juga Apa namanya Beliau sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimah ta Dan akan datang insyaAllah Rinciannya di Pertemuan yang akan datang Bi'idnillah wa ta Wallahu ta'ala alam Ini yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kita memohon dan berdoa kepada Allah Semoga Allah beri taufik pada kita semua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 Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.